ربنا فصل و علا ان دا بیت قال محرمي فواد قرتا کی جدیدت والو ربنا هرب ز مال یوقی مصلاتا د نه پاره چې پبا نیو کی د مانز وا جان حق دتا او گردش دونه د خلق ته وی له ما ته وی لهیم کدا حویا یهوانشی قياس تسمع یسمعو بانی د سمع یسمعو بانی نشی نو په معنا د منی ته وی لهیم کی مین کای خلق دیسره كده هوا يهوانشي قياس په ضرباء يزربو باني هوا يهويو ضرباء يزربو نو بمانا بياد ميلان او ده سكون مرازي نو مانا دا يه تهوية اليهم چه ميلان كي دي تا نن طول دنیا وغور ده هر چهازل كدار مانده چه خداية غزيته مي بوزي حجر بانده دا اي ده ذروي ورمانيو خلق و او منه ورصره دا باجالو ګرځي اته داتان مینا نازي زونه د خلقو ته ویلې ام چې ميلان کی دي تا ور د کومري د پر کې دي لا مینا سمراج دې مې ونا لا لهم يشورن خام خاجي شګور بازي ابراهيم عليه السلام خپل بچه اسماعيل عليه السلام او خپل بيبي خوشبيابان کې پري خورا اولاد دي او هغه تیرواني بيبي ورته ਵਿਚارتلاله ماګي په داس دې کې پري خورو چې نو بشتا نه فصل شتا نن څنګه شتم هاور ته پښان وګورئ او چې لار سره تر باندې ورته نظر توګه کوي او رضا اذا لا یزینا الله بنزا یې کوي ایبراهیم علی السلام د لار اسماعیل علی السلام راځي کې نه دی او او دا ځنه او پر روانې شي هاب زم زم אביدی هاجر یو خوا کله بل خوا حالت الله امیا باتل یو قبل را في عب Without chave ской مايو اغي چ ن ROS أمر قيتة لتった وقتنا أمر قيت طالب وقتنا في عبن قيت وعده يكتما فيها المنزيد الجزء الثانة YY عب eigene الإصماعيل�� тради قوع بيان ولكن بعد أن من يتلقى آه desenvolوب ات отв愓ة فريد ابراهيم صarı خرج بيان چھو وادی کڑے ہو ناغا بیا راگلے دے چھو کتلی دا قدنی اللہ تا پونس کرے حالت دیسے دے متدلی بھی وردہ بیان کرے دے وردہ اکتا خاون دے راگے وردو چھو درشل بدا لکا مرد چھو خاونی راگلے دے وردہ ویلی دی ہوئی خضا بل وادی کڑے دے ابراہیم علیہ السلام سے زمانہ بعد راگلے دے او هغه چې چې کله ملاقات شي خوند نسته شو حالت ورته ویلې نه خوشالي ورته بیان کړی دا هر تکه خوند راغی نو سلام نبات ورته وایا چې درشلۍ مضبوطه کا بیا پدریم ځل باندې چې کله راغلې نه ابراہیم علی السلام د اسماعیل علی السلام سره ملاقات شوی او بیا هغه انت دا بیت الله هغه میته نو خو نو شوی نو دا رنا وای دی بیا تا امیر د بیتو نا کړی نه هم به تو نه جوړ کړی نه وار جو کومری زو وار کی دی لرا مینه سمره ته دې مه ونا لا الہم یشکرون قام قاج شکر بازین رب انا هرب زمانه ما نو پی و ما نو لین هغه چی پټو منګا اجت کار کو وما یفعل لا ایمن شی نه پدی وی پالا باندې سشی کتاو نبار الحمد لله نایتس دینریہ خاص الله غزا تو شرایکہ ما تعالل کی بر اسماعیلہ ابو داوالہ کی اسماعیلہ وساق اسماعیل علیہ السلام دا حاجی بیبی زینو اسماعیل علیہ السلام دا سارا بیبین این نرب دی لسمیہ تو یہ کہ نہ زماقب لوون کی دعا گانے ربیرے زمائی جان نیو ما مکی مسالات دی پابند مزود اولاد زمانہ اولاد لم سوال کھڑی جان لم سوال کھڑی زکہ میں فلار دیتے ربانا ای ربا سمنگا و تقبل دعا قبول اکی دعا سمنگا ربانا ای ربا سمنگا ای زر لی بخنو کی منگتا ولی والد بخنو کی ماتا ولی والد ایام و ربلار سماتا ولی المومنین آمومنان تا یوم یقومون حساب کلا چودرین حساب ولا تان سبن اللہ گمان مکو پا اللہ بانو نا خبرو اما یامن زوالمون دا سناجی کئی ظالمان انما یواقرهم یقنا نسو کئی لیو مینا اوره جتا ته شس ویل وسوار چکلو پیپر او دی پای کیسر گی موت وی نا منډی وهون کی وی میدان ری ساتا موکنی فشاله ولن شی بیروسی مسرون دته سر ودا ځذې بیتوی د شيالم کړی اوسټو لاړم اړولې داس کته وخت نه شي لا هرته دوی له ام طرفه ما نه واپس کیږي دته نظرون دته واه وی دا تمه ازل نه د دې بخالی وان زیرین ناس او ير وه یا میا دی منعزابو دا ورځ نه چیرې از دې تازاب نو خپل لن وای واي با کسان چې ظلم میکړنی را پنا الهبا زمنګ اخر نارو سکیمنګ اله جن قرب نیټه نيز دې ده دا ودا کا قبول به کو دواستان وانا تبع الرسولات دا ویګاری به کو در رسولانو وا تبع چت سانو قبلې اولن تا ګونا نو و تاسو چې قسمون هم کو په مين قبلو په ما مالکم من سوال چې شیطان له خدمتل و تاکان ته مو سي دېني مي فيمان سکه ني له دينا سلامو وزا اينو ته ظالمانو کي زلمي کړې وان پوزم ځارونو سره و تا به ينه لا کوم سره کې شي و تاسو منګه دې تمي سالو نا واقع مکروم مکرهمان يقينا ته دېرو نا کي دې ته دېرو نه ده دي ويند لای پني لا مکروم ته دېرو نه ده يو انتظار و این کان امک لی تزول من هل جیباله. په پا دما ده ما. او نو تدبیرون ها ده دی لی تزول من هل جیباله. چی جوڑا قیدلیو داغی دا نا پیشان ده خرون آق پارسته. تو نگرگر تدبیرون ها خیلو کری. بلا معنی این مخفق من مساقل. پا معنی ده یقیناً مجتر زبیشه که. او ده یقین بانده. و این کان امک روم لی تزول من هل جیباله. یقیناً تد چګره کې دې لې داګه نګرونا یا پېشان نګرونا اق پارسته وو ته ډیرونه ده دی چګره کې دې لې داګه نګرونا ځونه غټ غټ ته ډیرونه کې دیو جڑا کولیو و ان بیا ته هغه ته ډیرونه چې بل نه ان بیا خپل ځنه او د خپل مسلې نه لول ول مسله باندې چین پادیشو کله پادیشو فلاتا سفن الله نو ګومان مکو پالابانی مخلفوا دي خلاف کوم ګیروا دي خپل رسول او رسولان سره نن لا وی شي کلاځي څنګه انتقام غالب یو ما تو په دلور اردو کړه چې بدل پښیمک د زما کې خیره لار دی په پلي زما کې باندې وسمات عثمانونه زما کې دامه کوړي بدلګي داسګه شپږی ګناونه شي وې او عدالت ته د ګنا په ځای باندې لاله لګي داسمه کې دریس مګلامت په بدل کې بل مخبره ولې پایې عدالت ولګي وبرزول الله الواحد القهار بیش بشی اللہ تاچی یو ده زور ور وطر المجرمین آوینی با مجرمان یو مایزین پدا ورزبانی مقرر نیترلیشی وی بیل اصفات پسند دیرونو که سرا بیل اوم دیبا من قطران انده گوگلو نوی وطر شاو او منار پتگری بای مخونو دا دیبورا گوگلو دا جامی دا چی گرمیشی نو با دنس وزی لید زی اللہ و دیر پارا شی بده ورکی اللہ کل انا زیان کل دا څو چګړې دي ان الله به ښکاله سره ولې صاحب زری صاحب ولني ها دا بلاغ ولنهاسو دا قران دے خلق و ولې کیته سره ولې دا د خلکو ده دا بلنګ دي تبلیغ قران تبلیغ دی قران ته الله تبلیغ ویني دی نه غته تبلیغ بل نشته دا بلاغ ولنهاسو دا تبلیغ, دے دا خلق دا پارا. وی تبلیغ, تبلیغ دی د خلکو ده पारा وې تبلیغ کیږي نه کار کوي ها تعال کار رض راشي دین خدمت شروع شوندي دی په تصدیق دی دا چې کله تبلیغ راځي رالم ته ویل چې تبلیغ نشي تبلیغ نه ولاړې راځه ته د تبلیغ نه دی تبلیغ کې نه دی هاذا بلاغ دا قران تبلیغ به خلکو لره ولې جون ضروري په راجو یو له شي تعلق پدی باندې چې ته پدی کتاب نه نو په بل کتاب څنګه یېګي ولې علامه دې په راشي پوي شي لیعلمو یی وینه نه ها ونی زکرت الله ما سنبانی بری قران خو هی بل کی دغه فنیش خو یونه لیعلمو ی زکرینه لیعلمو انما هو اله واحد چې په هیچی بشکاج ترواي د اله مساله د لا اله ان الله ما نظر ته تدلی فنیش خو ده نظر ته قران خلی ولی ذکر او قران تبلیغ په درته خپل تبلیغ درته نشي خو ده ولی ذکر علیه فارجه پن واخلیو لال سورت کی اول عطای آتنا با توری تمہید اول عالم نباد جدال مشرکی مال انبیاء در در در مالم نباد جدال مشرکی نبی ما بینهم در در مالم نباد حالت در جد... مي... مشالونا در دو, دو فریقینو اور در در مالم نباد زجر و تفریق سورت حجر ترکیب کی پین لسم نمبر ده رست در سورت ابراهیم نا او نزول کې سالور پنجستان دی وروسته د سورتی یو څوک نا ناژن شي وي راپدې د دې سوراد د مخ کی فرا ورګان وځو باندې یو یو هر کلاچ مخک سورټي قرآن کریم تاریخ ذکر کر ندی صورت کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا ندی وجنہ ورپسی ایراؤلو بلا وجہ مخ کی صورت کی انکار تا مجرمانو ذکر کر 93 هيات کې غدي سورات کې آزاد د مجرمانو ذکر کې 58 هيات کې دیو جنا ور پسیر اڑو بل وځه مکه سورات کې جګړه د شیطان د کرشواد مریدانو سره په قیامت کې مدی سورت کې انکار د ذکر کې د شیطان د الله د حکم نه دیو جناور پسې هراوړو بله واځه مکه سورت شوروب زوات الرح نو دا صورتم سورخيږي رضوات الرا سره یا نیلي پلام را یا لک دان را سره ان دي عادت صورت مونتا ته په بیان د مفتسمینو باندې بلواجه دا صورت ممتاز ده په بیان د سبب مصائب باندې بلواجه دا صورت ممتاز ده په بیان د چې عبادت بکې تر مرګه پوری ټول هغه صورت سورت یرا داد مجمین اوه که تا تو په باندې او سورت 3 سیوه اوله حساب په لسمه یا تا پوري مليک زادر مون کېرینو د قران او رسالت تا دې محاسه د فطرت په اړه پوره پدې کې عقلي دلایل په توحید باندې دغه محاسه د آخرت په اړه پوره بیان دا هغه قومونو چې حالات شي او یې راوځي تا حليف الامرآ تلك آيات الكتاب و قرآن مبين دا آياتون دا كتاب هذا قرآن خكار دي لفظ قرآن لفظ قرآن راول دا تفريق پا نور صورتو نبانده ربما يود اللذين كفروا دير صلاح وخيها كسان شكو فريقره ري لوكان مسلمين ارمان چیوه مسلمانان زر همپری ردی لرائیا کلو جو قرآن کی و یتمت او بیداخلی و یو لحیم الامال غافل اکلل دی لرومی دونو چنن با قرآن لالشم و سبا لبا لالشم دو می دونے کی دیو غافل اکلل نن با لالشم و سبا با لالشم و نن سبا کی لالل او علم انزدانک دا قرآن او ایسی ازدانک لال فَصَاوَ فَيَعْلَمُ ذَرِجُ فَيَبشِرين وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قَبْلِهَا كَذَلِكَ يُوكَلِ وَلا إِلَّا وَلَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَغْرَاغِذًا وَقَدْ مُقَرَّرِ مَا تَذْقُونَ مِنْ مَادِن نَمَكِ كِي, كي يَوْمَاتُ أَجَلَ آدَنِ هَذِهِ الدِّينَ وَمَا يَسْتَغْرُنُ رُسُكِي وَقَالَ وَايْ دِيَا أَيُّهَا الَّذِي إِغْسَرِيَا ايه نُزِلَ نازل شیف پا نازل شیف پا پا ولی ولی نزل شي په د باندې قرآن نازل شي په باندې کتاب ان کلم جنون یقینا تلونه کله د کتاب چې دی ورته ذکر کیږي کله دا آی دا د استهزاء په طریقوانی لو متا تینا بالملائکه ولي نراو علی من کملائکه ان كنت من السارقین کی دریشتینو نا مان نزل الملائکه جواب نرالیکم من کملائکه مګر په حق باندې حق شي ځونه یا قران نوزول سره راځي یا عذاب سره په ما کې نوې زمونځرینه نه وای په دا وخت یې رولې شو نه مونځري مونځرین مهلت مهلت پرې نه مهلت بدا وخت کې درنه پېשי انا نحن نزلنا الذکر یقیناً منګار علی ګره قران وینا لهو له حافظن یقیناً من صاحب کلمه په فارتون کیو یوم مت کته رات ولادیږي انجيل ولادي او کتاب زبور ولني اغوي صحیح دا وني ښکولای چې دا موږ دا کتاب دا موږ ته چې دا هغه کتاب دی چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی او دا الفاظ پکې دا دا وني ښکولای که د دنیا ته موږ باندې داوه نو یو مسلمانې کولې شي چې او دا الحمدو نواله پر ونانې زه پوری دا څومره قران چې دا په محمد صلی الله علیه وسلم نازل دا قران که په دنیا کې په هر وخت کې مسلمان ډېر سره ښه کېږي په پاره کېږي چې کله یې ترجمه ولنه هو دا غدا الحمدلله مشهوري تر وناصه پوری وي هغه پاکستان کې کارندستان کې ګرامریکي ګپههر کی مل کیږي او د تورات والو د انجیل والو د دانشوی له چا سره د اینه سنجیل وي چا سره د پتاوي چا سره د مقاوي چا سره د یوحناوي ا دې یوحنا والو د دانشوی له چا تورا زماده تورات زماده انجيل دا لکه کتاب د نوقاواله د الله نه دي د نوقاواله د نشياله چې زمما د نوقاواله انجيل به سر دی ولله د طرفه نه اودمत्ता د یونس هغه د یوه اناغه به تر نه ني دا دعوا ني شي کوله چې کوم مسلمانې کولې شي مداريشت نه کتاب دي به شکه به شي کتاب نه دای پرې کوو دته شک او دای صرف دا پیژنو د قاریانو د پاره ضروري وګا یا په ځان به یادې په یاد او قاریان به پمړی کې نه شي او موږ یې نه صرف د ختمونو د 파ره رانی نا وی سره به صرف په ډولې کېږي چې ټول ورته شي قسم له به سره پرالي یا وې مړي سره کې دي دګله به رانی او کنه د پویډه 파ره به رانی د پویډه 파ره به راله دا د پویډه 파ره راغلی دا د دګره 파ره نه راغلی حفظ یې مو کا به تر او دوشان تجویدی مکاخرتی مکا بہتر شدی حسان پر کوئی اکا دا قرآن مقصد سدی انا نحنو نزلنا ذکران یقنان منگران لے گلے دی قرآن و انا لہو لہا فیزون یقنان منگران مقادر پادکون کیو ولقدر زنات آئی سر را لے گلی مینی پا قواستانا فی شیعی لولین پا قومن رنبانو کی امبیاء و مایاتی ہم میر رسول الا كان في استاذونا مگر دوی پا پور توج کوونکی هر نبی پور توج کیڑی دین کذالکا نسلو فی قلوب المجرمینا دا رنگ چلو مونگا دا انکار یا چلو مونگا دا استحزاو ټوکی یا چلو مونگا دا قران دی په نوبر مجرمین مجرمانو کی مشرانهم استحزا کړی را یا انکار کړی وی اوس په مشرانهم کوي لا امینو نبیهی مان نلری پده بانده دا قرآن بانی ایمان و دا قرآن دا, دا پوی دا پار گانه لی و دا اطراز بینکو لی و دا جرگه بینکو لی چو وقتی زایی که گی هم منگلی را کچه پسو کی قرآن پا قرآن بانی ایمان نشته پا قده ایمان نشته لا امینو نبیهی مان نلری پده کتاب و قد خالت سنن دولو ولی نا و دا اطراز تیری شویدی طریقی درون بانو ولو پتان انا کامیاب دي چې د قران د فارتا علومه الیه شروع کړه انا هو سردی شروع کړه د فار چې د قران صحیح کمه نو دا تا اینی قران شروع کړه تاسو هر قران د فارتا اذن وقف کو چېز قران تکومه کوه در فرې عمر دې کچې اوس د کومې شي علومه نحوه سر په دغ ام تعالی الله اجر درګی دا جن تجویدي کې حفظ دي کې عزت دي کا ول قرآن د پوري د پاران نه په کې دا ساتي چې په قرآن مان نه صحیح کما دا تجوید چې کلا علماء راځي دي ابل می قراتو امام رازي رحمت الله علیه نور علماء چې ملت قرات کله ذکر کوي ناوی د صحت د معنا د پارس د کوي چې معنا په سهي کا دان شيتي په مړی کې هغه نهخ کا بیا په گیا غدوالین په کې او دا په دا په ا دا صحت دو الفاظ کراغله د صحت د معنا د پاره راغلی وی او قران د دلیل پارس دکا پچی اوسره د قران د پوی نه پاسې چی راځو جرګور پچی ورجی چيرا د دوخ زایه کی او راځمن سره به پوزو کی نو لا یمنو نبی به د قران ایمان لري د قران کافر نه دی د قران مون دی لا یمنو نبی مان لري په دی باندې وقد خلت سنۃ الاولینا پتای سرا دې ریشي ویني تیری کی دړون باندې والا وفاتانه الهيم بابا کچری پرانسته موږ پدی باندې دروازه د اسمانه وصلو فی ارجونا شروع په دېږي چی خاطر لا قالو خما قویلی بودوی انما سوکره دسوار نه کنن باندې شویستری دمغا بلنه ان قوم مسحورونا بلکه موږ یو قوم یو جسی رابانی شویری ولقد جانا پتہ ای سرا ګرزل می دی وزینا حال الناظرینا که څنګه له دامغاد پاره د کتونکو و حاضرنا ساتله منګا دا ننکلی شیطان رظیم دار شیطان رټلې شي وینا الا منسرکا مگراسو جخو کیری هي سرکا کیری سماغ واګات باد با وحی ها بو مو بینو لگی د پسی لانبا کارا هر یان د مخ کدلو شیطانان تو کو چرشی په پلان دی باران اوروي لانی دیتا د لاپانه حکم ورسوي نو پیريان او شيطانان برالل اخفل مشران ته بيوي ايو دا خبره خوركله چې سبب باران کی او سبب پدې ټيم شروع کی ځکه دا الله حکم اورېدل هو خوشکل د قران نزول شروع شو نبی بي عليه السلام پیدا شويره نو هغه وخت شيطانان بنشي وي د اسمان ته نشي قاتلي اوس چې اسمان تخيجن لंबा ور پسي شو فق دې باندې وسوي ولاردا ناز نکا غوړ ولي من دي لارا والكينافيا او درولی منگا اپا دیکی روای چیا غرونان غرونم پا کیو درولی دیم یو زبر کو زان سره آغا ویزه ما دعوت لزم و دعوت کو ما یو گڑبا ور سر روان شوی دی ویزم در سره از مذبم دعوت کو آغا سر یو دانگیمو روان دی ور سره چلالل نو تقریر یو که او دیف پزای لیزی کرکلل چ پدې عمل باندې تومره ماڼه ملایوي پدې عمل باندې تومره بنګلې ملایوي او دا به ملایويږي او دا چې کله د ارذ ذکر کړل نو خلکو 11 قسمه خلک کی او تنبګه پاسې دو وې مولې شه په تا هډې رخي خبرې وکړي چې دا تومره ماڼه جوړېږي نو موږ د دنیا کې چې وړو کې غونډې کوټانې جوړو او هغه لږه موږ خپل راړو شګول راړو باجیو راړو آرامنګل انتری کو نو که چرته څلور یو ډان یو کت با ډانی نه چاهنګ برابر کو نو دا غنه عمل به پات کیږي خامخه نو دا کو بډې بنګلي وړ ډیر مسلمانان دی نو چې دا جنتون ته ځي ډېر بنګلو ته دي نو دې عمل بس شو عملوبه کمږي غور دی نو صبر غلې سبحان الله لزور ورک سبحان الله سبحان الله سبحان الله نو زه زبا سا غ بیا جواب نشکولای ها چې جواب یې نشه کولای ځکه چې بیا ډیر زور ورکوې دا واکه ها نو هغه ذکر له زور ورکو جواب یې نشه کولای اگر بر اپاس یو دا ډنګیتاسي دا نه اتہ وی دا غرونه راو پستر ګړوندې دا, دا غرونه دا خپل ردو لري خدا دا غي ملبا دکنه دا بیچاره ګړوندې هغه ول لا کلی جواب ورکه واهل کین بیا راوای دی و دروړي موږه په ری باندې وَاَمْبَدْنَا بِهِمْ كُلَّ شَيْءٍ مَوْزُونًا زَرغُن کړي مونږه په دې کې هر شی په مقداره وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً کړه زوري مونږ تاسو لاره په دې کې گذران وَمَلَأْتُ لَهُ بِرِزْقِنَا اَوَهَا چَالَرَا چې نه تاسو هغه لاره رزق ورکوم کې وَيْمِنْ وَاِنْ شَيْءٍ نَشْتَا يَوْ شَيْءٍ لَا يَنْتَنَا مګر مونږ مونږ څخه خزاينو خزانې دا دي ومان نزلوه نو دا تاګان به ښه شوق خضائنو الا انتنا خضائنو الله ما سردارشی شي دی و ما نو نزلو منگنا رالی کو دیلران الا بقدر معلوم مگر پانداز معلوم باندی وارسلن ریاها رالی کو بعدنا لواقیها اوبا چون کی پوریزو کی پاندلنا منسمایی را دا اسماننا ما نوبا ریحو او صحابو دی فرق دی ریح مذکر دی او سحب مؤنث دی داتوارہ چې اوځي شي نو هغه سحب بلار بشي نو عربه موی لقاحاتن ناکا وایوہ بلار بشوا نو لا ارسلنا بلار بشي دا وریه دی او زمونږ استاد فرمایا علامہ محمد طیب طاہری وی زمونږ یو ملګری هو تواګه خبر وی کولا سمندر په غاړه باند نه سندوریا دی کماندر لوراله ا دوبو به راخ کلی داسي ډکه دي دا دی دوبو نه داسي به راخ کلی کسرنجان چډکیږي او موږ به په خپل لیدل او قتل بم چې دوبو به راخ کلی چې ډکه به جواب لوتی ولا بړی شي په کوم ځای باران کې دالتبه وریا زورا شي دلا د قدرت نظام له پهاره طریقه باندې باران کې د الله خو خلاص وارسل لريا هه راليږي بادونه لوا کې هاوبای چوین کیوي په وریاږي کی نه نه را ورود آسمان نا او بان او با فاسقه نا کموه نسکون دیل را پتاسو وما انتم نئی تاسو لہو بخازین دیل آجمع کون کی و اننا لنہنو ابی شکا خامقا منگا نوحی و نمی جون نکول و ملکول گو و نحن الوارسون منگا غستون کیو پمیراز سرا عالم لرا ولقا دعلم نالمستقدمینا پتا سرا پیجن منگا مخید لنکی من کم ستاسونا ولقا دعلم پتای سرابې جنمنګا رسوپا ديږي دونکو دې کې ګڼه معنی مفسرین کې تقریبا 10 معنی پېکې کړي وای نربکا یقینا نفسا هو یاشرم دې با جمع کډیلر اې نو یک انا الله حکیم علیم حکمت والا دی دې رکوکې اوس بغاوت د شیطان او انجام دا ذکر کوي چې باغی شوی دې نو انجام یې څه ولقد خلقنا الانسان پتای سرابې دا ګلې اصل د انسان یا ادم السلام من صلصالین ده و چې خارینا من هم اند غاغلی شينا مسنون خمیره شينا وال جن نو بیره اغه تعالی را غنده کړی دا هغه غلی شي وی دا خمیره شي وی دا غینه بیا دادم ادم علی شکل جوړ کړین وال جن خلق نو بیره پیر اګری موږ ته را من قلبو بوخا میناری سمو دور د ګرمي هوا نه تیرې دور د ګرمي هوا نه پیدا وین وفسال ربک اکلا چی وی رسا ملائکوتا انی خالقون بشران یقینا ذ پیدا کونکم بندلرا مین سلسوالین دو چی خارینا مین حما این غاګل شیوی خمی مزنون خمی رشیوی نا فیذ سو ویدو کلا چی برابر کم دللان وانا فظ فی بغوان بدگی میروہی دفلو گمنا فقوله ساجیدن یذ تا سجد کونکی فسجد الملائکۃ سویدو کړه ملائک کو کلو هم تول اج ماون پجا ما الا ابلیس اما غری ابلیس ابا انکارو وکای یو ګونا ما سیدینا چې شی د سجده کوونکو سره قال یا ابلیس ویلا اے ابلیس یا مالکاسی دیتالرا الله د ګونا ما سیدینا چې نشوي سجده کوونکو سره قال الا ما کو نو وی ابلیس نه ما زولیا جدا کی سجدا وکم له بشرین بندا ته خلق ته او چې په راګر ته د لرامین سلصالین د اوچی خارنه من هماین غاګل شي ممسون غمیره شي خدملی صلان کے تووازو والله اوچت مقام ورکو جنت ته واپس بي ما تووازه بدن ل الله الله ربع الله یو بندته دا الله دپاره جزیین نه ک کړې د مګ الله اوچت کی د اللهله اوچت مقام ورکې دی چا چې ت کی د نو الله ذری لکی دی زمونږ فرمایل پر معیل الله ما محمد توهری زشي پر قرآ نوور الله مرقد فرمایل ب عبادت مبنا دا پې جبانې ده عبادت جسم را کې نه دی کې بای جس کې الله تواجد دې کار کې دی و جنه ته چې تقریر او بیان کې نو د ایجز اجز د د عبادت ته نو تقریر کې بای جس کې هاجې بابا کې کار کې او شیخ رحمت الله عليه چې وو بیان کو نو چې ډیر ضرورت به شونه به الله از د چې وکړه یا به راغو ته یو د از چې تکړه تقریر او بیان کې او دا زما د شیخ طریقه ده علامہ محمد طیب رحیم قالا فخرج منا او تقریر چې څومره کې دا غی نه مخ کې دا چې دا زې عبادت ته حکم دا عبادت ته دا الله نذر کې اول اجزیرا والا څومره کې وکیا اجزیذ لک را واستو تقریر ته درې داګه دا سر زیاتی بیان ته درې دین زګه تا خپل باندې چې دا زې عبادت کوم دا الله دا الله عبادت تیم الله په دې عبادت باندې انبیاء علی گلیو تقریر ته درولیو قال ها فخرج منا ويالله ازاد دينا فإنك الرجيم تهي رتل شوهي وي رتو انجامي سوشو فإنه علیک اللعنتا يغنم تاباني لعنت ترقیامتا قال رج بي وي وي ربزما ني محلت راكي الائيو ميو باسونتا راس پرتا كي دو پوري قال فإنكا منا المنظرينو ويالله يقنان ته ده مهلت والاوني الى يوم الوقت المعلوم تروز ده وقت معلوم اپوري قال ربي وي شیطان رب اي رب زمان بماغويتاني فسبب ده اي چيزر اي خواقر ما زمان جنده پريشان ك لو زيهنن الى هم خامخا خيستا کم بدهي تا فل هر ده پزمككي بدا مال ولو غيانهم خامخا کمراه کم بدهي لراجمعين طول اللا عبادكا مگر بندانستا منهم المخلصين ده دين خالص شوي قال هذا س دا لاردا لیا مستقیم په مابانی برابران یا ماده برابران ان ایバリ یقینن بندي ګان زمان ليس لکان نشي تالواله په دي باندې سلطانن سوزور الا منی تواګه منل غایوین مگر سوچي تا ودار دي ستاد گمراهانو نا زمابنې بندگان پای باندې ستاسو تسلط نشته په دې کې رد په موجودي باندې دي ځکه موجودي لیکل چې موسی علي اسلام نے بہت بڑا گناہ کیا نردی ایا اهدف مقصد ہے انی عبادی لے سلا کالے سلطان زما بنیگان پا روبند شیطان زور نہ چلے گی موسی علیہ السلام خدا اللہ چونشے بندرے و ان جہنم یقینن جہنم لمای روم کا مکہ زید وادی تدید تولرے لا سب دروازہ دجنم و دروازے لیے کلی بعد منھم جزء مصومہ دہری دروازے نہ ددی دپارا یحیی سلام مقرر انل المقینا یکو حالت د جنتیانو د کااف پقیې ځانله دروازیي د منقیکان وځانله دविان زاناننا د هر چا پهېان ځانله او دروازیدي انل المقینا یقی مقیان جنناون پهجنتونو جییننو کئ او خللوزیطبي سلام پهسلامیا سرهه میین پمن وځان او غبالو منګ ما سطورې ما چې چېیننوړدي کي من خیرلی د کډګرينا بلتا دخابګا نه یو بلتا اخوان نشي ورونه ورونه علا سرونه په کټونو باندې متقابل نه یو بلتا مخامخه یو بلتا مخامخي کټونه بلګي دي لي پالنګونه به یو بلتا به څلګي په غو زه حسد نه لا يمسن و يانا سب نبرچي دي تا پدې جناج کې سړې والی و ما همنا بمخرجين نبي دي د دینا شړلې شي دنیا کې چې په دې قران وي جمعات نه وي ويستي التا سوګدا چني شي تا جنته نه لَكِنَّ نَبِيٍّ نَبِے باری خبر ورګه زمابنديانولان اني انا الغفور الرحيم چې به شګه زو بهونکي مهرباني ما وان نازي به شګه زما هو لاذاب للی ما ز دردناک دي وان بهم خبر ورګه دي لرا ان زه د ابراهيم د مهربانو دی ابراهيم عليه السلام اس دخلوا کلای ورل دتا فقالوا سلاما سلام علیکم بچو سي قال ابراهيم عليه السلام ان منكم وجلنا من قال ویدی لا توجل ميريقا ان نبشركم جا ديره درکو تاتا بغلامن علم په حالت کويه باندې قال و إبراهيم عليه السلام ابشر دمونيا ديره را کوی ما تا الا مسنيال کې بارو پدي خبر اجره دې له ما تا بډا والي پوي مت وبشرو نو په خبر اجره کوي قال وبشر ناکا و دې ديره درکو تاتا بالحق قوم دالا فراتكم من القاندين مگیغا دناو ميدونا قال ابراهيم عليه السلام امي يق نوت ننا وني دکي مي رحمت ربي در رحمت درف لا الا ذالون مگر گمران قال فما خطب گمان وي ابراهيم عليه السلام سلاس ايها شو قال وديننا اورسلنا لشيكم لي گلي شو الى قوم مجرمين قوم مجرمان تا الا للوت مگر آل علوت لسلام ايتادار دلوت لسلام این عالمونه جون بیشه کام انخلاصه اون کیو دیلارا اجمعین طول لارا ایلا مراده او مګر خزاده دا قد درنا اندازه کری دا منگا دیلارا قد درنا اندازه کری دا منگا این عالم انال غابرینه یقین دا دا پادشه اونه دا زاد کی پادکلشه اونه دا پادزاد کی دا چی او یادر او یادره زلا لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ وزی پا ما سروی پرتا دا وی اغم استامور پسیو ب مر می جنت کې لیده لوت علیہ السلام او پیغمبر دی او دا پیغمبر ها د دا بیا زه دا کریمه ول نه لا اله الا الله لوت رسول الله دا ول نه وی چې دا ویلې نه خپلې بيبي پځي وی بخلې هغه به جنت کې لیدلو دا وي کشک کیږي ان حاله من الغابرینا یقینا دا پادیشو نه نه پازات کی س بقواس وکاینو والا ما جاء للوث ار کلا جلال للوث والا للوث قال انکم قوم منکرون هی یکینن تاسو کوهین ناشنا قال بل جناکا وی دی بلک راتلیکری منتا تا بما کانوسی هم ترونه پاس باندې یودی پای کیشه کی وا ته نا کا بنا کی راتلم کری تا تا حکم دالنا وینال اساعد کو یکینن منغا خا مخارشتنیو فاصری بهالیکا بوزف پنتابیدار بکتین میرا لے لے پیسې کی د شپینا وت بیا د بارو او ځار رسو د دې پسی رسور پسی دا لوتله سلامتی تور پسی رسو دا امیر خدا مخ کی روانې دل دا امیر ویلی رسو روانې امیر با مخ کی روانې او دل دا رسو الله ورته رسور پسی دا نو د مخ یو د رسو مطلب دا لري کمیر و فقم مقام کی ولادی کیا غذہ کی يرڑی رہی ک یارا مخ کی ڈیروان امیر و مخ کی روانی او ک یارا رستوا نامیر بروست روانی دل تیار درست نوا زگلو تن سلام تو ی روس ور پسی دا یوزل پ با مدینہ وانی سے ير آلا صحابہ تول راہ وتن لشت نبی علیہ السلام و مخ لراگے ور توی خیر خیریت پاس پاسور دے تو ور ترلا و خیر خیریت تی واپس دا زی بهترین انسان چا ویلا رابطه له نبی علی اسلام ده توله م دینی نبی تعال خطره ویز خطر نشته ویز ای ها دال امیرانو آمی دا آمیران حالت او نه نا مزاجو بسیارو که په پریو دیو امیر خر او قرارې بگی ها د امیرانو کاردان نه دی هغه به ګرځي حالت به معلومه ای ها دی عقل تو دال یو شریط ته جاته او سملا سملا پیلات نه نه او خدای نه اپو اله مرای میو کړه او وګورو په پروا ته خو په میګه خټه باندې میګه نه کیږي دې هادا شي پرډګاری هادا د امیران کار دی امیر باغه ته دا نه سي چکل کی نبي السلام حالت دا چروا کلک دی کلک دی ته دا نه سو د سخت دی ته میزان سو یوازې هندستان کې چې کل انقلاب راغې نو مشران جازونه کې کین اصل اورا تختیول مسلمانان به زه په ځی باندې پلارو کې وجلې شو ابو الکلام آزاد اترې ته تقریوی شروع کړو مزیر شااجان کې خلک راجه مړه او ورتی مسلمانانو مضې دې نیندستان نه ک تاسولارئ نو ذری له به دام شی دامونارې د مز شااجان په تاسو نه کوئ که تاسودلته پاتې شوي یو موتی شوي نو تاسو غ پو ته او تااقه چې خو ضی مه دی او بیا تفرید کې چې کله جو کې راغلی دی نو تقریر په خیره کې بیا وي چې ما کله قلمته لاس کو نه قلم را له تاسومات کو چه ما قدم و آغسته نو قدق پینامونی و ما چه ما را لونی و لا ملام را لما تکلا اشارت دی و چه ما خود کافر دا پار قلمم استعمال کرده قدم می مغسته و ستومانی می مویستلا چه بزر پی ورزم حمله پی کم نو تاسو زیز کار دا پرین خودو ما نی پخپل که یا نور تا ما پرین نو پخپل خوک که نا دا میرانو کار بدائی چه غو سخزی تا زان رسی و تابیعت ولایلتفت ندی ګوري من کوم تاسو نه دنیا وتن وانځو زه هي سو تمہرو نه څنګه اتا جتاه دوه کومشه وکځه نه اله زالک الامر پیسلګری منتا من غاته د دې حکم ان ندا بیره هاولای خلکو مکتون بریکیشه مز بهند سباپو وکری وجاهل المدینه دی رال الغاری والا یستبشرون خوشاله دونکو قالوا إن هؤلاء يقنان دا خلق زيزي دما ملمانه بي فلا تضغهن مما مشرموهي وطاقوا الله يريكي دا اللهنا ولا تغزون ما مخفقوهي قالوا وي قال بياو علمنا ناكا آيا نيو ما نكره منغا آن الالمين دا مخلوقنا قالوا هؤلاء بناتي اوه لوتا لسلام دا بناتي زما دا چمجر ناكي دي زما د محلي جناكي دي بنات لنو توله کی زما لنو, لنو دي نام بياداتي نوهي ابلکدار یو مشر طریقې جوځي کې وسيږي دا کڑی کشران ہوتاه که کشران الکای نه یا جنک تی ونه غوته بچي وي ویدا زم ما بچي دي تکې دې مې دي اا لا وی ته بچي بچی بچي دل تراشا لوري دل تراشا د کلی کشرانو طول ته دغه وین لودل اسلام په اصل کې مشر نو دین اثبات باندې وی چې دا زم ما د محلی جنکې زم ما لونه مقصد دا چې زم ما د محلی ان ګوندوم فاعلین کې جری تاسو دا کار غون کې وي ودونه لام شاید شاه دی عمرستان یا شاهیده بهون کې دو عمرستان ان نو مې کینندې لږی سکر دیما خامخام استایخ بلگیا مهون حیران او پریشان دی فاخذ فاخذهم سياد مشرکین او ني وندې لرا چری د سر نور کته په وخت کې فجه الله علی اصحاب الا وقرذهم گاو کته تر دایخ کته وان تر او مې ور و دی کانی مینسی جیلینا دا ٹکرونا این نفی ذالکا یقنن پدی کی لآیاتن خامخان نخیدی للمتوشیمی نپار دی برا تغیستون کو و این نها یقنن دال بی سبیل مقیم خامخان پا لا رام کی پرات دی این نفی ذالکا یقنن پدی کی لآیاتن خامخان نخدا للمومنین مومنان <متحدث> <متحدث> الان و این کان اصحاب لیکدی یقنن او خاوندان دا جنگ والا لظالمین خامخان ظلم گون جنگی آگا زی که آگا زی که آگا زی تا بیویل آشال تا دیر بوٹیو آگی که یو کوی همو او دا پین چار چاپیران بوٹیو دا قانون دی چه یو دی که دا او بووی او دا او بو سر چار چاپیران بوٹی لگی دلیوی نو دا یو جنگیو یو بانو آگا زی تا شویب علی سلام تلی دیو مسلی کری دا وانتا کم نامن هم بدل میوانست دا دینا واننا هم ایک انند لبی امام مبن خام خابه لار کی پراتی دی کار لار ده د شام لار ده ولقد کذب اصحاب الهجری پدای سره درو جنکری خوندان د هجر المرسلین پیغمبرانه وعده ناو مرکوت لمیکری دیتا ورکری می دیتا یا دنا خپل دلایل فکان ذین ها موري زنده نه مخالهونکی وکان ذین هیتونا من الجباله چکن استلبه د غرونا بوجتن کورونا امینن پامن باندنی وسمانه دې شتا وادي ولا ورتوي اا کټ سرې بوتان به کې پراتی دي واخزه دومره وې د اونول دی لره چي مزبې هند سبب واختي فماغنانو بجنه کړ بچ دینه ماګان یې سیبونه اا چې دې کا صف کړو ماخ خلق نه سما وادي ولارده مغ ني پیرا کې اس مانو نه و ما بين او ما چې مين دې دوار کی وي اله مگر د پاره د سکارا ګلو دا وای نسا هدا هک لا حدیتون خواه مخارات دو والا ده پس فایستف حال جمیل تا. نو مخوالاو پا مخال اولو خیستو بانی یو سرهو او آقا تالیبوی لوا تو شو اول تالیبو مو نو سا جنگ یکره ده نو یو بلی پچاکوان والی ده رپورت پشه ده پولیس ور پاسی رالل چرالل وینی ول آیا تویستا سنم ده ناغور تاوئی پس پاہید صفحال جمیل وئی سسا پاسا پا دی جور کری دی وئی ستا سنم لئے زمان پس پاہید صفحال جمیل آگای نشولی کلے دیر واقعی تیر گا نداواتی سسا پاسا پا دی جور کری دی وئی دامی نون دینو آگا نشولی کلے بے تعلیم باوچردان پبوگسی لسم پاس رڈی پیکیر بانی بیچردان پولیسو کیا قصد ا نو هغه لیکل نشو نو بیا ورته وی چې زم ما دالون به فصای صفال جمیه له ستا په حساب باندې جوړ کړی دي ما سره هم دم دي راتوي دا که نوم می دی نو اغه نشي لیکله ورته وی چې سړیا لریشه د مخيني ناغي را بري خاډم فصای حساب حل جمیله مخه علاوه په مخاله و له کڅو باندې ان رب کا یقین نلستان هو الخلاق الاولین داتې را کوونکی په دې ولا کا دای سره درکلمي تا تاسو ما اور و یاتونا مل مینال مسان کی بیا بیا لو استیشی بیا بیا مو کرر کی سورۃ فاتحہ وا یاتونه دی په کې بیا بیا لو استیشی پنابل کی وای پسونه تو کی وای په واجبو کی وای په برزو کی وای والقران الذی ما قران لوی لوی قران مله درکړی وین ادا قران د دې تو عزت وکړه د دې احترام دا قران او بهترین کتاب آ دې ریچل دین ورک کور کې دا یو زمیدار کرا راغې قران ورته ایمان زه راکا زمیدار ورته ما کرا استاد نشتا ما کرا یو طرف دا غوان ولاندی لنګمی خو ولاړه قول بدا سرباندې یوهې جذب دا دار سیدي نو استاد نشتا دلتا وران لا خفدا کور نو وته لاله د خان کرا خان دی ما له ډیره خان ورته ما کرا استاد نشتا زګه ما کرا یو طرف ته غړي ډش پروتې بل دراته اوا ویشار پروتې بل دراته پلانې او پلانې پروتې تصویران پرې تی د ما کرا استاد نشتا وړانده دغه زین خفلاړو لاله تبلیغي کرا تبلیجی تای تا قرآن می مال زیرا که قرآن وی قرآن چی ورطوی مال زیرا اگه ورطوی ما سر غستازه نشتا زکا ما سر شپک نمبری دی او تقاضه درا سره او ما سر دول سسول دی او دو دو دوڑه عداد دیرا سرا او ما سر ها ده ناس دی خبره دو ده خوبه عداد دیرا سرا سره ما سر نشتا قرآن داره زین خفلال ده مولا کرلالو مولا ته وی ما لزیرا کا مولا وی ما سره استاد یې نشتا ما سره یو طرف ده نه منطکو کتابونه ني بل ترته د ادب کتابونه ني بل ترته د صرف کتابونه ني بل ترته د نحوی کتابونه ني دغه ځینې خفلار لاره ده مفتیانو کرا مفتی وی ما سره استاد یې نشتا زګ ما سره یو طرف ده دا مفتیار کی گفتی دا قسم قسم خبر پر دی فتاوی پر دی آ ما سره ہو آدا نفقه ہاو پر دی نو غریب ما کر نشتا نفقه ہاو خبر سبا نی لالو لاڑو دیو خرید کرا غریب ورتوی ما سره خو ذہن نشتا کوئی دو مو گی تکوال او پاری یو تختہ کی خدا او قرآنی پاگی باننی که خودا لانی تیس پیو تالا دا دا قرآن قدرو قرآن چا پی دا پا دی ملکی اللہ ازوان پیدا که از رچیخو القرآن اللہ دی پی رحمتو نولیگی را واقس تاو دا هرچا قورتا وردن نکو دا مولا قورتا وردن نشو اس مولام قرآن دا دستا یک پرون یک پرون که ورزیو اللہ نا قوازی یک پرون یک پرون کوي او یا د یک ملګری استاد سفویلی یو درس لایځه خداګنه ښه تعلیمم بیا دا چې نور راوړی تل عوام قرآن راوړیست او دا الله کتاب وسام شو دا الله کتاب سره ډېر ظلم شوی و خو الله دی پادر چې قرآن رحمتون ولي قرآن یې مونږ ته راوړسو خپلې ادا کړا دا اوس منله پر کار دی قرآن من خلکو توراسو منګه بیان کو او منګه ذکو منګه ادب او احترام کو چې الله یې عزت من کی والقران الزم قران لوی ځکه نبی علی السلام تعالی سبه مساهنه درکړی قرآن می درکړی دی دا خو دا هغه یتیم بچی د کور راوته دی نبی علی السلام د کور او دنیا تورسی دی والقران الزم یتیم بچی له قرآن ورکو او هغه دنیا تورسو تو اللہ <سؤال> سم اصدقی از رشیخ القرآن لا دمدن نا اینے کا مو دمکا گواستر کی الامامتانا بیا گا چاہتا چمنگا سکا ورگری پایی باندی از واج منہم تلگو تا دینا چی قرآن دلاللہ درکو نو دنیا دارو تشارو نپس کی گوری لیسا مننا ملم یتغنب القرآن زمان تابدارو کی شمارنوی چی دیپ قرآن بانیزان بی پروانی کی ولا تازن علیہم آجې دې ټول کال تیر شي د انسان پسې کیسه خیالات راځي عجیب عجیب خیالات کله دا تمې خیالات راځي کله بل څه خوښې د قران د دورې ور راځي د ارص نه مستغنیم بیا ارص ته به بیا جدني کله کله ا مالګری راتوي دوړې او چه او هغه تمېم قابونه کیږي ارچې او دوړې تا دا چې به پرواګی د قران د ارص نه خلکوم نو قران اثر دراږي لا تمدن نا اینه کان مکا گواستر یقفل ایلا ما مطانا بیهی آستا تا چمنگا سکاور کلی دفاغی بانده از واجمین هم تولگو داد دینا ولا تازن علیہ مخفقی گاپ دی بانده وقفیر جناح کا للمومینین کتکا وزر مومنانو تا وقلوا اینی آن النظیر المبین زوجر ان کے مقاران کمانزن نا علل مقتشمین لگا په اونکو باندې یو معنا دوی دغه ما کما انزل على المقتسمین لكسن کې مي عذاب را لګېو په تقسیمونکو باندې کما کومه زمکي ټول کسانو ادمکي ما زمينه لاري تقسیم کړې وي یو یو لاري کې به سړی ناشتو چې خلک برادل نو د نبی السلام خبره به اور تکولہ چې دا سړی کاهینه ډېرې قاهانت خبرې کوي دا سره شاهير دے دغه خبري کوي دا سره لیونی دے لیونتوب خبري کوي دا سره جاد شاهير دے شیرو دا وي دای تراز نه وي هر چاته زرونو کې اچول او شبهات به اور غورځول او به واپس کول دولس کسان الهارو کې چینولیو کله دینه واپس یو قران لمراځي کما انزل على المقتسمین لکه څنګه میرا له ګله په تقسیم هون کو به نه هغه دولس کسان الله هلاکل الذين <اللزینا> اجال القران ايذنا اگسان چې ګرځولې قران ټوټي ټوټي ټوټي ټوټي دا دي چې د خپل مطلب یا تونې تیغستی دي او چې کومه د سختې خبره دا غي نه دی استي هر چې د خپل واغستل چې کومه د طبيعت مناسب خبره واغې دی واغستل فواربک علنا صلناهم نو کسان دې پراستا باندې خامخا تپوس بوکو د دې اجمین نه ټولو نه اما كانوا دا زه چې دی عمل کړی وې پس دا به ماتو مر فص دا زه دا شیشه تا وې شیشه او شیشه چې ماتيږي نو دا نه غ ماتيږي غن کون خبره مګا ځیړ ځیړ خبره مګا صفا وایې چې نارنګ دي فص دا صفا بیان کوا څنګه شیشه نه غ ماتيږي د مخاليف ځلو اچوا به ماتو مر پهاسه جوګم کولې سیتاته وعارضان المشرقين مخوارو دا مشرقانونا لحاظ دا الله كوا دا مخلوقات ما كوا إنها كافيناك المستاذينا منغا پورا يطالنا دا طوقو كونكونا چادر پس طوق کرده دا آقا پس مگو رشاة الله عزيزي الله فوري مغلبس سزاوركم پخبلو كي کوم اللذينها يجالون ما الله آقسان شه قرضي دا الله سرا الان آخران ارمددگاران پس او فيالمون زرده چه پويا بشي پس سزا بانده walaqad na'lamu bi da'i zara bui gumanga annaka yadi khushi bisaka tangay talara sadru kai sinasta bi ma yaquluna ba khabar bani chi wa dai bi yaquluna ma qule kha hazf karila chi sawala popularize aga dar tawai na pektago pegham bari sab azra kha ma kha kha peki zaman da kha peki gino chi sog ma muligo ndepirazu ki aw zaman malgiri tasog la aw ndi khabar ki na zabari kha pa ki pegham bar khuda ghairat insano da ghairat da cha ghairat ra thi داگه سینب اولی نتنگی دلان چابت خلقو خبری کولی ماسوم پیغمبرو دا گناه نا پاک پیغمبرو لقد نالمو پتایسرا پوی بو منگا اننا که یدوی کو چبیشه که تنگی تا تنگی صدرکاشی نستا بی ما پاک خبرو یقولون چې دی دیو آئی پس بی بی هم دی رب بی که پاکی بیان که سردستای نی درستا و کم ماس می نساجدی نا او شاد تابدارو نا دیابم دا بیانې پینواند تسبیح و پینواند تحمید وابود ربکا حتایت یکل یقین عبادت کوا درستا تردیش راشی طالع مرگو تر مرگو دا اللہ عبادت که نبی علیہ السلام ته دمرگو پورې عبادت نوی مافو او دا دی زمانی بیلمازا چرسی بنجی او نشائی و پودری آگا تا عبادت ماف شو و عبادت کم یو مقام دی پیره و ملنگی کی چاگی طورسی نبیادر تا عبادت ماف زما ګستاځ خبره کوله علامہ محمد پی طاهری وی یو د ورونو او وویل په ورکواري باندې خو ګونه سوري کړیو مور اوا سوري ډیر په خاطر ټوپکی اا یو ملګری ده او وغو دا ولاهونتي تالا چرته کتلې دا چې کتلې دا هغه ملګری ته وتی واه د وطنجو او ګونه یې سوري هغه ملګری تالا کتلې دا او روتهلې غلې غلې د ډول ته پټي خبرې کولې راني دا ترونه ولدا سي چې نا جان شيری روغون دي لا تعال ورتا چولې لا او تانه ورسته او ټول ورځ ګرځې درځي کوي واله ملنګي یې کولا وا بذر ربک حتا یا دی یقین تر مرګ بعد الله عبادت کوي پیغمبران دمرګ نه بعد عبادت نشتا بعد غلط وي الانبیاء یسلون فی قبورهم پیغمبرانو په قبرونو کې منځونه کوي قبرونه کې پیغمبران مونږ نه نه کوي واه به در په کاه تا يأتي ګلیا تر مرګ څخه بل عبادت کوي د مرګ نه بعد عبادت بیا نشته یا يا خوشحالي وو يا عذابونه دي عبادت په دنیا کې کې اوا عبادت که کم راغله لري نو هغه عبادت هغه متشکل شي دی متشکل مطلب دا لکه دنیا کې فرصت له حرکت کوي ګرځي را ګرځي خبرې کوي د ویډیو کیمرہ ورته ولګي تددانه کولو حرکت او یا مستوالال دے یاد رکھیو په ویډیو باندې ډکای ا دې حالت کې ګوري نو یا غره مسکی نو خموز اغا تیم اغا ده خو موږ نه کې غږ چرته ودی اگر ما ٹیم کې هغه شی له کول لید او هغه ته ګورو په هغه کې په مانزه ولال بینته نو هغه موږ نه شته په ده دا دا دا ده د متشکل کړي ده د ان بیا عمل متشکل شوی ده بازی خلکو یره پلانی خبر کلوشه یا قبر کې ملي تبارك اللذیل اوستا نو دا مطلب دا دا چې دنیا کې دا بارکلزي به ډېره ویلا خو د عمل متشکل شي وري البته دانش یې کني ته باندې البته لازم دی ولته کې به خامخا عبادت کوي یا به تلاوت کوي پکې نه نه البته په د باندې عبادت نشته وې رب بو درب که ته یقین ما خدا ونه اني مين شي بسم الله الرحمن الرحيم عطا امر الله فلا داستاجلو سبحانه وتعالى عمّا يشركون ينزل الملائكة بالروح من عمره على من يشاء من عباده فَنْ عَنْزِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونَ سورة نحل ترتیب کے اشپالا سمنا مرده رسول ده سورة حجرنا نزول کی او یا ایم نمبر دے رسو دے صورت کهبنا نازل شوئے دے رابت دا دی صورت دا مخی سرا پا گانو یو هر کلاچ مخی سورت کی نزول دا عذابو پا مخی نو امتنو ن دې سورات کې دا فرمایي چې عطا امر الله دا الله عذاب پته سمراوي کنه نه وي بلواجه مخ کې سورات کې ترغيبو قراني كريم تا ن دې سورات کې هم ترغيب دي قراني تا दिव जिनाव और पसी एरावडो या मख की सुरत की दावेली उचिस्ताज सिनत हैंगी की पेतेरा जुनों